Csak szegény apád lenne itthon. Igen, én is éreztem, most nem szabad semmi bajnak lenni, mert mi ketten kevesen vagyunk. Kinek akarsz írni? Az osztályfőnökömnek ünnepeket kívánok. Talán lapon is lehetett volna, olcsóbb. Pílendőbb levélben. De Erzsi csak nem akart megérkezni. Nekem ugyan mindegy volt, mikor jön, mert az osztályfőnök megtiltotta, hogy karácsonyi lapokra pazaroljuk a pénzünk, de kíváncsi voltam az arcára. Olyan leszem, mint akkor a kertben? A konyhában pattogott a tűz, az ablakok ónosak voltak a köttől, a szobában kenyérszag és csend volt. Egyedül voltam, és mintha vártam volna valakit. Ó, nem erzsit, más valakit. Amikor a pitvaron végigdobogott, megint magam előtt láttam a piros kendőt a bunda alatt. Meghoztam a papírt, Péter. Lacika estére vár. Ott légy hat órára, azt üzeni. És kezét visszadogta a nagy kendő alá. Arca piros, szája reszkető, szeme nagy, mint este a macskának. Mint akkor a kertben. Hogy vagy, Erzsi? Jól, Péter. Nagyon jól. Itt bent nagyon meleg van. Nem izenz Lacinak semmit? Nem, dehogy. Mit is izenhetnék? Egy szót se szólt hozzám egész utom. Anyám jött be ekkor. Aztán csak a második boltban volt ilyen levélpapír. Ebéd után anyám sietett az edényel. Nem tudta miért. Fényes tisztára törölte az öreg a tölgyasztalt. Írjál, fiam, az osztályfőnök úrnak. Szégyeltem magam. Majd estére, Lacival együtt. Aztán kijutam a konyhába a kemence patkára. Itt már este volt. Anyám lassan törülgette az edényeket, és nem akartam mozdulni, mert láttam, örült, hogy vele vagyok. Hát a csillag, van -e már csikója? Van bizony, nem nézed meg? Most már kimehettem. A köt felszállt, Kertünk felett varjak kerengtek és egy szarka az istáló istökén. Csillag barátságosan röögött és okos szemével rám nézett. Ez az én kisfiam, Péter. Az istáló meleg volt. Megvakargattam a kisborjuk nyakát, szénát vetettem a tehenek elé, és mire bementem már égett a lámpa az asztalon. Anyám akkor tette el az imakönyvet. Ilyenkor jobban ráérek. Este mindjárt elnyom az álom. Aztán csak ültünk. Az ünnep már az ablak alatt járt, és én azokra a kis karácsonyfákra gondoltam, melyeket a városban láttam. Jövőre mi is csinálunk karácsonyfát, mondtam. Ilyenkor díszíthetnénk, mint a városban. Drága a cukor, fiam! Aztán mit vigadozzak itt? A pár meg hetek óta. Lett. A karácsonyfa nekem se lett volna vigasság. csak ünnep. Anyám megérezte, azért te csinálhatsz magadnak, majd jövőre. Az ablak mögött már fekete tükröt tartott az este. Az utcán betlehemesek jártak, a levegőben kalácsillat száll. Mikor jössz haza, fiam? Sietek, ma este nekem is itthon illik lennem. Csak maradj, megvárlak. Nekem is nagyon hosszú az éjszaka. Az ablakok mögött ma fényesebb volt. Mellettem apró gyerekek surrantak el, titokzatosan összebújva. A tisztartóház boldhajtásos kapuja sötét volt, mint a pince. A folyósó szőnyeg alig sziszent, és amikor a végére értem, beláttam a harmadik szobába, hogy csodálatos meleg fényben úszott a karácsonyfa. Itt nem állhatok a sötétben. Letettem kabátom, és elindultam a fényesség felé. Kopogtam kétszer is, de nagy volt a szobában, hát csak beléptem. Péter, Péter, ide néz! Valódi Flóbert! Ugi tisztartó barackot nyomott a fejemre. Szervusz, Péter! Mi újság otthon? Csak megvagyunk. Mit hozott a Jézuska? kérdezte egy magas vendég kisasszony kit még a nyáról ismertem. Semmit. Nem volt karácsony Ide Idehozta a terészed is, Péter. Tudta, hogy jössz, mondta Ugi Tisztartó, és a vendéglány elcsendesedett. Tudom, szereted a könyvet. Tessék. A könyvek tokban voltak. Szinte átnéztem a fedelükön. Nézd meg, jól választotta a Jézuska. A szív villámsugár, köszönöm, nagyon szépen köszönöm, és körülnéztem, kinek csókolja a kezet érte. Mindenki csendben volt. Én pedig álltam tanástalanul, és magamhoz szorítottam a könyveket. Most pedig dominózunk, mondta keményen ugi tisztartó. Lenke, Péter, Laci, gyertek! Így nem kellett külön megköszönni a könyveket senkinek. Az idő elrepült, a szoba langyos levegőjében A bútorok simák voltak és kényelmesek. Lábam alatt mindenütt szőnyeg és aranyrámás képek a falon. Istenem, ha én ilyen úr lehetnék valamikor. De aztán eszembe jutott anyám. Egyedül van. Vár. Szégyellem, de nehéz volt elbúcsúznom. Majd én kikísérem Pétert, mondta Ugi Tisztartó, Úgy is be kell az irodát csuknom. Elköszöntem. Felkaptam kabátom, és végigmentünk a sötét folyosón. Az iroda előtt megfogta kezem, mint valamikor régen a moziban. Gyere be, fiam! Még van egy kis dolgunk. Az iroda sötét, és papírszagú volt. Meggyújtotta a lámpát, benyúlt a fiókba, kivett valamit, és közel lépett hozzám. Tartsd a markod! Kinyújtottam a kezem. Tedd el ezt a pénzt, fiam! Lacit, te segített tanítod. Én is segítlek téged. Egy százas bankó remegett a kezemben. Megszédültem. Száz korona. Az ölem lobogva vágtatott bennem, de aztán lassan kihűlt a százas. Köszönöm, de én nem ezért tettem. Szeretem Lacit. Laci falun és a, a barátom. Tudom, fiam. De ha te el nem fogadod, másnak kell adnom. Laci gyenge a számtamban, és akkor fogadni kell melléje valakit. Ezt akarod? Nem, nem akarom. Hát csak tedd el és örülj neki. Ha én mondom, nyugodtan elteheted. A százas begyűrtem a kabátomba, szinte meleg lett a zsebemtőre. No, szervusz, Péter. Nem félsz? Dehogy félek. Akkor harangoztak elsőt évféli misére. Húlom a könyvek, zsebemben a százas, az utcán homály, csípős hideg, siettem. Anyám a konyhában ült és nézte a tüzet, mely álmos lángokkal égett a kemencébe. Nem megyünk évféli misére, anyám? Én elmennék, fiam, de neked nem muszáj. Talán álmos is vagy. Gyere a szobába, mesél, milyen volt a tisztartóéknál. Anyám felcsavarta a lámpát, és úgy nézte az arcom. Szép lehetett, sóhatotta. Ajándékot is kaptam, két könyvet. Kibontottam a könyveket. Gyönyörűek, ugye, édesanyám? Forgatta a könyveket. Szépek, ez milyen aranyos, de inkább pénzt adtak volna. Megsimogattam a könyveimet, igen, csak menjen édesanyám éjféli misére. Én itthon maradok. A pénzről nem szóltam, és jó volt, amikor egyedül maradtam. A könyveket hol itt nyitottam ki, hol ott, és elsüjött a világ körülöttem. Csend volt a szobámban. Az óra halkan lépegetett az idő útján, és egyszer csak arra ébredtem, hogy anyámra gondolok, ki most lehajtott fejjel hallgatja a dudáló orgonát. Talán az apámra, és rám gondol. Ott vagyunk mi is imádságában, ott van a földünk, házunk. Most már bántam, hogy nem mentem vele, és lestem az éjszakát, hogy mikor dobban meg a pitvar. Sokára jött. Léptei gondolkodva, ballagtak el az ablak alatt, és amikor bejött, szeme csodálkozva állt meg az aranyos kötésű könyvön, amelyet a lámpa alá tettem. Hát ez a százas, Péter. Ez a könyvben volt, édesanyám. A napok aztán rótták a havasutakat. Mire felőcsúttunk, már vitt bennünket a szánkó vissza a városba. Hallgatagon ültünk. A hó már megsüppet, s az utak szennyesek voltak. A havon nyulak baktattak. Visszafelé még az út is más, mondta Laci. más. Erzsit a másik boltba is elvittem, amíg papírt kapott. De nem szóltál hozzá egy szót se. Mit szóltam volna? A bunda alatt odaadta a kezét. Azt simogattam. Este elővettem ajándékkönyveim. Most látom csak. Zsellér Péter kedves jó barátomnak hálás megemlékezésül Ugi Laci. Anyám jutott eszembe, házunk, és úgy éreztem, messzebb van tőlem, mint innét az útodáig Elolvadt aztán a hó. Nem sokára a bőti szelek az utcákon, és úgy sütött a nap, hogy kabát sem kellett. Ekkor már a húsvéti vakációra készülöttünk. ládám már készen volt. Nem sok holmi fért bele, mégis nagyon nehéznek éreztem, és este felé már olyan fáradt voltam, hogy alig álltam a lábamon. Tamás bácsi, nem jól vagyok. Lefeküdnék. Róza néni ágyat vetett, teát csinált, mert ő fél óra múlva csárdás kellett volna táncolni, ha olyan csoda lett volna, mint Róza néni állította. De bizony, én nem keltem fel tőle. Egész éjjel dobált a láz. Később szint valamelyest, de a délelőtre már nem emlékszem. Miután magamhozt értem, ágyam mellett a széken orvosság, hőmérő. Tüdőgyulladásod van, az orvos mondta, a fene azt a kiskabátot. Ez az újság, meg az, hogy áttörtük a frontot, de azt téged nem érdekel. Nem, a front engem akkor igazán nem érdekelt. Visszazuhantam valami végtelen, szomjas, égető mélységbe, amely felett, mint a szitán néztem volna át, ismerős és ismeretlen arcok jelentek meg. Az anyám, Tamás bácsi, Laci, Ugi tisztartó, egy szemüveges úr, de ezek csak pillanatok voltak. Később Tamás bácsit láttam, amint egy bunkóval töri a frontot. A front deszkából volt, és rajta nagy plakátok. Jegyez kölcsönt. Egyszerre aztán megismertem magam körül mindent. Az ablakomon besütött a nap, és az orvos, az a szemüveges úr, az ütőeren fogta. Néztük egymást. Nem szédülsz, fiam? Nem. Hogy érzed magad? Jól. Köszönöm az Istennek és apádnak, hogy megmaradtál. Olyan szívet kaptál tőlük, hogy tehervonatod is elhúzna. Ekkor láttam csak, hogy kezeim beteg fehérek, és ablakom előtt az almafa tele van virággal. Id meg ezt a tejet. Megittam. És most aludjál. Aludtam. Hogy meddig? Nem tudom. Amikor felébredtem, már újra nappal volt. Anyám ült a széken az ágy mellett, és az ágy végén él a doktor. Most már nyugodtan hazamehet mehet Elmenjek, Péter, hiszen nem mondom annyi a munka. Csak menjen, édesanyám. Nincs már semmi bajom. Látod, látod. Első napokban felülni is alig tudtam. Tisztartó Laci is itt volt, de nem engedte be a doktor, mondta Tamás bácsi. Egészen oda van, érted. Másnap már kiültettek az ablakhoz. Odakünt már tavasz volt. Hat hétig verekedtem az életért, de érdemes volt. Az almafán nevető kelyhű ezer virág. Felettük messze bárányfelhős kék ég, és levegő, édes illatos levegő. Szinte haraptam belőle, és irtózattal gondoltam arra, amikor fuldokolva kapkodtam érte. Tessék, tessék, most már lehet, hallottam kívülről. Laci úgy jött be az ajtó, mintha gyóntatnának ideben. Péter! Gyenge voltam, és elkínzott. Tere lett a szemem könnyel. Pár nap múlva hintó állt meg a háza előtt. Úgi, tisztartó vagyok, hallottam a másik szobából. A kis zserét szeretném látni. Fel akartam állni. Ha lenne, műz, itt hagylak. Milyen barátságos kis szobád van? Nézett körül, aztán megfogta kezem, és csendesen kérdezte. Hogy vagy, Péter fiam? Most már jobban, és köszönöm, hogy eltetszett jönni. Az ebattát, miért ne jöttem volna el, félig meddig hozzánk is tartozol, csak hogy túl vagy rajta. Most már hamar összeszeded magad. Amikor elment, erő és gyógyulás maradt utána, és arra gondoltam, ha az anyám látogatott volna meg, annak nem örültem volna ennyire. Látod, Péter, ez úr, tódult be Tamás bácsi. Bejön, bemutatkozik. Kezet fogunk, én csak intek, hogy hol a szobád. Felül a kocsira, kalapot emelünk, és el. Így néz ki egy úr. Itt a kulcsod. Milyen kulcs ez? A ládát kulcsa, a kocsi tettele. tette le. Az én ládám a padlásom van, tudja Tamás bácsi. Te, ez ajándék. Hát nem mondom, hogy talpig úr. Éppen a láda előtt ámuldoztunk, amikor Laci is megérkezett. Nem is tudom, hogy köszönjem meg. Egyél, azt ízeni papa, hogy egyél, és nehogy szólj nekem erről a kis ennivalóról, mert nyakonver. Aztán hamar talpra A vizsgák felé már úgy rúgtam a labdát, mint a többiek, és kipótoltam az elmulasztottakat is. Bizonyítványom megint színjeles lett. A tedeumon apámért is imádkoztam. Régen nem írt. A hintó már nem volt újdonság. Amikor ellódultunk a gimnázium elől bizonyítván kiosztás után, Laci egy futballt kapott, mert csak három elégséges előtt, és ezt mindjárt a város végén felpompáltuk. Aztán megbeszéltük, hogy mit csinálunk a nyáron. Futball, kirándulás, fürdés. A kocsi derékig úszott a nyárban, a ragyogásban. Két esztendő már mögöttünk van. Az útszéli csándában szólt a cimbalom. Éppen lépésben mentünk, hát megkérdezte egy embertől, lakodalom van-e. Fenét, két asszony mulat, futja a hadisegéből. Ilyenek ma az asszonyok. András hátrafordult a bakon. In stálom, ha szabad szólnom, nem asszonyokkám azok. Hát, kérdezte az ember. Szemetek, földi, szemetek. Na, Isten megáldja, földi. És baladtunk tovább, de a cimbalom szó még egy darabig elkísért. Igen, Andrásnak igaza volt. András különben is jobban szerettem, mint az öreg Ferencet, aki most már félig nyugdíjban volt, mert többször azt mondta, fiatal urak. Csak hogy megjöttél, Péterkém, megbondulok már magam, most már te is segítesz, ezzel fogadott anyám. Még vigyázzam kell magamra. Látod, látod. Csak az orvos 80 koronát kért. Hát még az a sok drága patikaszer. Renélkül el lehettünk volna. De hát mindegy most már. Csak hogy meggyógyultál. Ebédre megint sütött főzött. Ebéd után mellém ült, simogatott, és megint éreztem, hogy szeret engem az anyám, de a pénzt is szereti. Igaz, hogy kevés volt belőle, de mégis. Hogy vagy, Péter? Nyitott be Erzsé. Hallottuk, hogy milyen beteg voltál. Jól, Erzsi, most már egészséges vagyok. És Lacika? Erzsit az én betegségem érdekelte. Hiába volt minden terv, segítenem kellett otthon. Ha anyám parancsolta volna, talán lázadozom ellene. De nem szólt semmit, csak dolgozott, mint az igavonó. Kinek dolgozik? Magának nem, mert egy kendőt sem vesz de félre rak minden krajcát. Tandémentes vagy, Péterkém, de a kosztod, kvártéod mégis sokba kerül. Csak ezt nem mondta volna. Az uradalomban fogjuk dolgoznak. Oroszok, magas, csizmás, jó arcú emberek. Van már belülük bűres, kocsis, tehenes. Lassúak, azt mondják a munkában, de jó jóindulatúak. Vasárnaponként bejönnek a kocsmába, és alumínium gyűrűket árulnak. A pénzt aztán megisszák. Laci izent értem egyik reggel, hogy délután menjek, mert orosz temetés lesz a pusztán. Meghalt egy kozák. Kocsival mentünk. A pusztán csak négy ház van, de mindenki ott volt. A csend szinte megállt a falak között, amikor kihozták a koporsót. Nem volt feketében senki de valami néma szertartás ült a foltos ruhákon és az arcokon. A temető pár lépésre volt. Letették a koporsót, és körülállták a sírt, mintha azt az idegen földet örökre elfoglalták volna a halott bajtársuknak. Egyikük felemelte kezét, és soha nem hallott orgonás hangok jajdultak meg a kis temetőben. A könnyes szemük az elsüllyett messzeségben járt, az ének úgy keringett felettük, mint távoli pusztaságok síró üzenete. Aztán halkett a kórus, és az ének a földön kúszott, mint a szerető panasza, és elhallgatott, mint a búcsúztató ének belehúlt volna az árnyékos torkos sírba. A lábam a földhöz tapadt. Az oroszok álltak könnyes, torz arccal, és nézték a koporsót, mely lágyan merült el az ellenség földjébe. Ülök a vadkörtefa alatt. A délutáni szél a bujkál a falomján, egy rigó az árok parton, és egy nagy darás gordonkázik a virágokon. De ezeken túl, messze valahol, mint szélzúgás a magányos éjszakákon, halott siratót énekelnek árva oroszok. Ha volt szabad díj utánom, Lacival rúgtuk a futbalt a bolt híves kapu alatt. Kár, hogy csak ketten vagyunk, mondta Laci. Hiába, mondtam a vállam, ezek a parasz gyerekek nem tudnak futbalozni. Csak később kezdtem gondolkodni. Parasz gyerekek? Hát én mi vagyok? Megint eljött a búcsú. Az oroszok harmonikázva jártak a sátrak között. Magyarul beszéltek, és a cserédlányoknak ajándékokat vettek. Erzsit kerestük, de Elzi nem volt sehol. Leesett a kocsiról, mondta Tóka Jóska. Nem tud lábra állni. Lacinak megrándult az arca, és úgy nézett rám, mint felelés közben. Segíts, Péter! Menjünk az istóriásokhoz. Vettünk egy szép lakövet, egy fésütt tükröt, és Laci, ezt, ami lesz, egy gyönyörű nagy bábszívet. Aztán elindultunk felénk. Még magam sem tudtam miként csinálom, de Erzsi anyja is akkor ért haza. Hű, de meleg van, Bözse néni. Üljetek le, fiam, itt a hűsön. Tességi, fiúr, szép, nagy búcsú van. Hál' Istennek, csak én vagyok ilyen szerencsétlen ezzel a lányjal. Erzsivel. De is tudod? Leveszekedett a kocsiról. Az öreg Anti húzta helyre a lábát még az este. Aztán máma, hogy engedjem el a búcsúba. Sír, reggel óta. Nem is eszik. Szegény. Hát persze, az ilyen lányférének nagy nap a mai, de hát add még az Isten búcsút. Egy kis márcot kellett volna inni, legyezte magát Laci. Inkább valami gyümölcsöt reménykedni kezdtem. Attól a mácctól betegséget lehet kapni, nekünk nincs most, amivel megkínálhatnánk. De van nekünk, mondta diadalmasan Bezsenéni, olyan körténk, amiért neveznek a papok. Tesék fiúr, gyere Péter, bent jó hűvös van majd, ezt talán kiküldöm addig a másik szobába. Hadd maradjon, ha fáj szegénynek a lába. Akkor inkább be sem megyünk, és megálltam. Laci azonban ekkor már az ajtóhoz ért. Hát csak beléptünk. Erre tessék. Na, te rossz csont! Nem mondd, hogy nincs búcsú! Legényeket hoztam! A kis ablakon csak egy tenyérnyi napsugár ragyogott a szobában. Hűs, sötét volt. Megálltuk egy pillanatra. Erzsi ült a nádfonatú széken. Egyik lába bebúgyulálva, de a másikon új cipő. Fehér, piros csipkés uha rajta, nyakán vékony alanylánc, kezében apró sejemkendő. Borond vagy te, Erzsi, csapta össze kezét anyja. Hát mégis felültöztél? Fel, hiszen búcsú van, és ránk mosolyog, de a sírás még csak most szárad fel a szemén. Apró egérfogai alig látszanak. Arca ragyog, nem mondja, talán nem is tudja, csak érzi. És jó volt, hogy felöltöztem. Hozom a körtét. Bösenini eldobogott hátra a kamrába, és én kiáltam a konyhajtóból, hogy mikor jön vissza. Amikor Erzsi anyja kilépett a kamrából, befordultam a szobába. Erzsé ölében már a búcsúfia, a tükör, a fésű, a csillogó öv, a nagy a kezében tartja, és lacira néz. Ú, Istenem, ha valaha így nézne rám valaki! Bözsenini leteszi a körtét a cifra nagy tálba. Hát még az íze! És csak akkor veszi észre az ajándékokat. Kicsit gyanakszik, mert van valami a levegőben, de aztán elmosodik. Te, Péter! Fenyeget meg szeriden, de ez mindkettőnknek van számva. Ha már legényeket hozott, Bözse néném, nagy fiskális vagy te, és most már szívből nevet. Amikor kiléptünk, és egyébként maradtunk, Laci csak a földet nézte. Áltörelte vállam, mint akkor a kertben. Arcán valami boldog mosolgás. Péter, Elzsi anyjának igaza van. Miben? Fökkentem meg. Abban, hogy te nagy fiskális vagy, Neked ügyvédnek kell lenned. Tudod, mit mondott apám? Az uradalom ügyésze annyit keres egy hónap alatt, mint apám. Az uradalom első tisztje két év alatt. Jó, ügyvéd leszek. Hát te? De nem nevetsz ki. Sose nevettelek ki. Tudod, Péter, én legszívesebben paraszt lennék. Pár évvel idősebb. Elvenném Erzsit, szántanék, vetnék, vasárnap beülnék fel a hűvös szobába, és És, és megcsókolnám a lábát, ott tal